Друга книга. Хронік. Розділ 24 Було Йоасові сім років, як став він царем, і царював сорок років в Єрусалимі. Мати його звала Цивея з Версавії. Йоас робив добро в очах Господніх по всі дні священника Йояди. Йояда взяв йому дві жінки, і він породив синів та дочок. Після цього Йоасові спало на думку відновити дім Господній. Тож він зібрав священників та левітів і сказав їм, «Ідіть по юдейських містах». І збирайте з усього Ізраїля, скільки потрібно, рік у рік, грошей на направу дому вашого Бога. Заходіться швидко, коло цієї справи». Але левіти не квапились. Тоді цар покликав Йояду, їхнього голову, і сказав йому, «Чому ж ти не вимагаєш від левітів?» щоб вони приносили з Юдеї та з Єрусалиму податок, накладений Мойсеєм, Господнім слугою, на Ізраїльську громаду для намету зборів. Та ж нечистива Аталія та її сини довели дім Божий до занепаду і усе святе в домі Господньому вжили для валів. Отож, цар звелів і зробили одну скриньку, і примістили її при дверях Дому Господнього з надвору, а й оповістили по Юдеї та Єрусалимі, щоб зносили Господові податок, який наклав був Мойсей, слуга Божий, на Ізраїля в пустині. Всі старшини і увесь народ були раді і зносили та кидали в скриньку, аж доки вона не стала повна. Левіти приносили скриньку з доручення царя до перевірки. Коли вони бачили, що там багато срібла, тоді приходив царський писар та довірений первосвященника випорожнювали скриньку і відносили її назад та й ставили знов на своє місце. Так робили вони день у день і зібрали силу грошей. Цар Тайояда давали їх тим, що виконували роботи при Господньому домі, а вони наймали каменотесів та теслів до понови Господнього дому і ковалів та мідників до направи Господнього дому. Ті, що виконували роботи, взялись до праці, і робота направи йшла добре в їх руках. Вони привели Божий дім в належний стан». І скріпили його. А коли закінчили, то принесли цареві та йояді решту грошей. З них зроблено було посуд для Господнього дому, посуд до служби і до всипалення, чаші та золоте і срібне начиння. І приносили всипалення в Господньому домі без поки жив йояда. Йояда постарівся і, нажившись досить на світі, помер. 130 років було йому, як він помер. Його поховали в Давидгороді разом з царями, бо він робив добро в Ізраїлі для Бога і для його дому. Після смерті Йояди прийшли юдейські князі з поклоном до царя і цар їх вислухав. Вони покинули дім Господа, Бога батьків своїх, і почали служити Ашерам та Бовванам, і був гнів Господній на Юду та Єрусалим за цю їхню провину. Щоб навернути їх до себе, Господь посилав до них пророків, і ці свідчили проти них, але вони не слухали. Тоді Дух Божий зійшов на Захарію, сина священника Юяди, і став він перед народом і сказав йому, «Так, говорить Бог, чому ви порушуєте накази Господні? Не вийде вам це на добро, що ви покинули Господа, то й Він вас покинув. Та вони змовились проти Нього і на наказ царя вбили його камінням у дворі Господнього дому». Отак Цар Йоас не згадав про доброту, що мав до нього Йояда, батько Захарії, і вбив його сина. А як цей умирав, то сказав, «Нехай Господь бачить і відплатить!» Як же минув рік, виступило проти нього арамійське військо. Воно прийшло в Юдею і у Єрусалим та й повбивало з-поміж народу всіх старшин у народі, а всю здобич, забрану в них, послали цареві в Дамаск. Хоч арамійське військо прийшло було в невеликому числі людей, та Господь видав їм у руки дуже велике військо за те, що юдеї покинули Господа, Бога батьків своїх. Та й над Йоасом вони вчинили суд. А як вони вийшли від нього, заставши його в тяжкій хворобі, слуги його вчинили змову проти нього за кров сина священника Йояди і убили його в його ліжку, тож він умер. І поховали його в Давидгороді, та не поховали його в царському гробовищі. Ті ж, що вчинили змову проти нього, були Завад, син Шімеати, Амонійки, та Його Завад, син Шімріти, Муавитянки. Про Його синів і про силу податків, що Він одержав, та про направу Божого дому написано в Мідраші книги царів. Амасія, Його син, став царем на місце Його.